بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبارك وبارك على ائمههم اما بعد Bu dərsimiz inşaallah, Allah-u Teala'nın izni ilə və müvəffəqiyyəti ilə Allah-u Teala istihar etdikdən sonra Allah-u Teala'dan yardım istəyir Allah-u bizi bu mübarək məclislərimizi davam etdirsin və bizə bu da xeyirlər yazsın və bizi hər bir xeyrə açar etsin, hər bir xeyrə qapı etsin və bizi şərdən və şər əhlindən qorusun və fitnə, fitnədən və fitnə əhlindən fitnənin şərindən və fitnə əhlindən qorusun. Bu keçəcəyimiz kitab Kitabül İman və alimuhu və sunnəhu və, və İman kitabı, imanın, imanın əlamətləri, əlamətləri, imanın sünnələri, yolları İmanın imanı kamilləşdirən şeylər və imanın dərəcələri. Böyük imam, müctəhid imam Ləqavi Zəki Müctəhid Əbu Öbeyd Əl-Qasım ibn Səlləmin min 500, e, Hicri 557-ci ildə, 557-ci ildə doğulmuş və 224-cü ildə vəfat etmiş Əbu Öbeyd Əl-Qasım ibn Səlləmin Əl-Bəğdadi müştəhil imamın kitabı, kitab kiçik həzmi ilə yanaşı böyük məsələləri özündə cəmə etmişdir. Və kitabın müəllifi Əbu Ubeyd Əl-Qasim ibn Səlləm barəsində alimlərin sözləri, sənaları sahəsiz hesabsızdır və Əbu Ubeyd rəhməhullah Əbu Ubeydin şeyxlərindən bir çox Böyük e siqa imamlarından, böyük sünnə alimlərindən imamlarından Əbu e Ubeyd e, dərs almış, onların yanında tələbəli yetmiş, onlar bunu şeyxı saydılar. Onlardan Sufyan ibn Oyeynə, İsmağil ibn Uleyyə, Yazid ibn Hərun, Yahya ibn, Səid Əl-Qaddan, Abdurrahman ibn Məhdi, Həmməd ibn Sələmə və qeyruhum başqaları. Və həmsinin Əbu Ubeyddən revayət etmişlər Əl-İməm, sünnə imamlarının dərimi və həmsinin Əbu Qakir ibn Əbidduniyə, وهامسن ابن علي بن عبد العزيز البغوي علي بن عبد العزيز البغوي وهامسن محمد بن يحياء المروزي أبو عبيد أنا روايت مشلار عبيد بأرسنده علماء من sözlerinden إسحاق بن راهويه رحمه الله diyor ki امام احمدين yakın الله Allah yuhibbul haqq Allah hakkı أبو عبيد أعلم مني وأفقه أبو عبيد ما أن ضحا علم لديه بطه onu deyəni İsah bin Rahaveydir. Deyir Allah haqqı sevir. Abu Ubayd məndən daha əlimlidir və daha fəqihdir. Və həmçinin deyir ki: "Nəhnu nahtecu ila Abu Ubayd. Biz Abu Ubaydə möhtacıq və Abu Ubayd la yahtacu ilayhi. Abu Ubayd isə bizə möhtac deyildir." Və həmçinin Əhməd ibn Əhməd sünnə imamı Əhməd ibn Əhməd rəhmetullah deyir ki: "Abu Ubayd in üstad, Abu Ubayd يحيى, يحيى və o yəzdad hər gün xeyirə hər gün ilmin onun xeyirə artır. Və həmçinin Yahya Yahya bin Me'in Abu Beyt soruşulmuşdur və demişdir ki أبو, insanlar Abu Ubayd ilə soruşurlar. Abu Beyt heç kimdən soruş Abu Ubayd heç kimdən soruşulmaz. İnsanlar ondan soruşurlar. Yəni, bu da bu söz, yəni, Əbu Ubeyd barəsində deyilmiş ən gözəl sözlərdən biridir. Və həmizin Əbu Davud sünnən kitabının maliyyatı, Əbu Davud, rəhməq deyir ki, Əbu Ubeyd siqatun mə'mun, Əbu Ubeyd siqadır, güvənləndir və etibarlıdır. Və həmizin hafızı, həbir deyir ki, kim Əbu Ubeydin kitablarına baxarsa, onun xifizdən və elmdən məkanını bilər. Əbu Ubeyd hədisi və hədisin iləllərini, hədisin iləl, iləl Hədis elmində istilahı sözlərdən, terminlərdəndir və nə deməkdir? Hədisin sənədində və ya hədisin mətnində hədisin səhirliyinə xələl gətirən gizli, incə, qaranlıq məqamlardır ki, o da hər bir mühəddisdə onu bilmir. Hədisin səhirliyinə zələl gətirən hədisin sənədində və ya hədisin mətnində qaranlıq qalan, gizli qalan... Hə? Məqamlar, nöqtələr. Əbu Ubeyd hədisi və hədisinin eləllərini bilir. Əbu, Əbu Ubeyd fikri və ixtilafları biləndir, tanıyandır və lüqədə başdır. Lüqədə lüqədəin atasıdır, ərəb dilinin yəni ki, və Əbu Ubeyd qiraətdə, Qoran qiraətlərində 7-10 bu qiraətlərdə Əbu Ubeyd imamdır və Əbu Ubeydin bu qiraətlərdə bir çox kitabları vardır və həmçin Əbu Ubeydin kitablarının əmval kitabı, Behamtanın nəsq ve Mensuh kitabı, En-Nasxu vel Mensuh kitabı Əbu Ubaydın vardır. Həmçinin Xatib el-Bagdadi rahimehullah deyir ki, Abu Ubayd fəzilət və din sahibi idi və təqva sahibi idi. Abu gözəl məzhəb, gözəl yol sahibi idi. Və Abu Ubaydın kitabları bəyənilən, gözəl, tərifə layiq kitablardır və hər bir məmləkətdə, diyarda, ölkədə Abu Ubaydin kitabları tələb olunan çablalardandır. Abu Ubayddan rivayet edənlər məşhur siqa alimlərdir və Abu Ubayd Gözəl zikir, gözəl səna sahibidir və onun əmbal kitabı fik mövzusunda yazılmış ən gözəl kitablardandır. Bunu Xatib Bəğdadi Rəhməqlət deyir. Əbu Beyt Rəhməqlət dediyimiz kimi 157-ci livət doğulmuşdur, Hərat dilən bir diyarda. Onun atası Romalı bir qulu idi, Romlu bir qulu idi. Və Abu Übeyd ki, yaşlarından Abu Übeyd böyük imamlara mülazim etmiş, onların yanında, onlara sarılan tələbələrdən etmiş ki, hətta Abu Übeyd kiçik yaşlarından, yəni məl-el öyrənməyə başlamışdır. Və dediyimiz kimi Abu Übeyd həmin bu kitab cütabı, olan kitabını Şeyx Mühammad Nasiruddin Əl-Albani -Əl rahimehullah təhqiq etmişdir mətnini təhqiq etmiş. Məxdudatdan ən birinci təhqiq şeyh Al-Bani təhqiqidir. Əl yazmadan şeyh al rəhməhullah bu kitabı çıxartmış, təhqiq etmiş və onu çab etdirmişdir. Və bu da şeyh Al-Bani rəhməhullahın yəni sünnəyi olan xidmətlərindəndir ki, əqidə kitablarına dirçətmişdir həminsinin İbnəbi Şeybənin iman kitabını, həminsinin şeyh Şeyx Hülsən i̇bn iman kitabını Şeyx Albani Rəhməhullah təhqiq etmiş, həmsinin aqidət-i təhaviyyə kitabını vermiş, təhqiq etmiş, şərh etmişdir. O, bu da Şeyx Albani Rəhməhullahın yəni sünnəyə, sələfi etiqadına olan ə, bağlılığından və ehtiramından irəli gələn və Şeyx Albani Rəhməhullahın yəni sünnəyə sarılmasına göstərən nişanələrdən və ən böyük yəni özəyim. Burada Şeyx Əlbani danışmaq yox, sadəcə olaraq yəni bildirmək istədiyimiz budur ki, kitabı Şeyx Əlbani təhqiq etmişdir. Şeyx təhqiq etmiş. Ondan sonra bir çox təhqiqatlar, yəni, görmüşəm, lakin bütün bu mühəqqiqilər gördükləri mühəqqiqilər, kitabı təhqiq edənlər özləri ətraf edillər ki, qayıtmışıq Şeyx kitabına, oradan faydalanmışıq. Yəni məxdurda oxuya bilmədiyimiz hissələri və ya qotda hədislərin, yəni hədislərə verilən hökmlərdə Bu da Şeyh Albani tərəfindən uzaqdır. Şeyh Albani tanınır, lakin e, yəni çatdırmaq istədiyimiz bu idi ki, şey, kitabı Şeyh Albani təhqiq etmişdir və kitabda sələfi, sələf kitablarından, əqidə kitablarındandır və kitabda kitabın nə müəllifində, nə kitabın özündə, yəni tutulacaq bir e, ona qarşı etiraz yoxdur. Şamiliyyə Allah'a məxsusdur, lakin kitabda yəni əhl-kitab əhlüsünün əqidəsinin özündəcəmidir bəzi təlimatlı şərhləri vardır. Kitabın e, təhqiqlərindən başqa kitab baş verilən şərhlərdən e, yazılmış şərhlərdən e, doğrusu mən görməmişəm, lakin məktəbə Şəmilədə də, yəni Şeyx Abdur-Abdulaziz Abdulaziz ar-Rajehinin yəni, dərsindən təfriq edilmiş, yəni fasətlərdən köçürülmüş formasını məktəbə şəmlə yerləşdirmişlər. Bu kitabı şərh etmişdir. 230 neçə səhifədə səfirləmirəm. Şeyx bu kitabı şərh etmişdir. Və biz də Şeyx Əbüləziz Ər-Racihi'nin şərhindən qısa olaraq faydalanacağıq. Çünki kitabı yəni, uzatmaq istəmirik, uzatmaq istəmirik. Yəni Əbu Əbu Ubed Rəhməhullahun yəni kitab yazmaqda öz dövrünün alimlərindən fərqlənir və özündən əvvəlkilərindən və nəcə ki, elm əhlə demişdir ki, Ə, Əbu Ubeydin vaxtında yaşayan, həmin vaxtda yaşayanlar kitab yazdıqda onlar musnət kitablar yazardılar, yəni hədisləri gətirərdilər ancaq. Lakin Əbu Ubeyd isə sanki elm yazmaqda, tasnif elmində bir yenilik etmiş, dirçəliş etmiş, inqilab etmiş, o neynəmiş, hədisləri, əsərləri gətirməklə yanaşı ona şərhlər vermiş ona bəyanatlar vermişdi. Və bundan da sonra gələn alimlər ha bir çoxları, yəni Əbūlūbeydin bu yoluna tabi olmuşlar və bu günümüzə qədər. Bu günümüzə qədər. Və biz də inşallah çalışacağıq ki, yəni kitabı genişlətməyə yorucu olmasın deyə qulaq yəni, asmaq və həmçinin də yəni kitabın mənasından, kitabın məğzindən, kitabın yəni cəryan etdiyi dövrdən çox kənara çıxmayaq, yəni fikir ancaq kitabda olsun deyə qaranlıq məqamlara şərh gətiriləcək, inşallah. E və şərh də özümüzdən deyil, təbiqi ki, şərh də Şeyx Əbdüləziz Racihinin və ola bilsin ehtiyac olarsa başqa yerlərdən də şərhlər gətiriləcək və adlar çəkilmə şərti ilə. Hətta o asana və ya oxucuya, yəni qaranlıq qalmasın ki, söz kimin sözü idi deyə. və Şəx Əlbən Rəhməhullah bütün bu abu Ubeydə bu alimlərin abu Ubeyd barəsində bu sözünü gətirdikdən sonra deyir ki, lakin deyir, bütün bu fəzilətlərlə, bu məkan sahibinin bütün bu fəzilətlərlə yanaşı 6 kitabın sahibi, Buxarı Müslüm Əbu Davud Nəsəy, Tirmizi İbn-i Məcənin sahibi Əbu Ubeyddən bir hədis olsa belə gətirməmişdir. Lakin bu da deyir, onun dərədəsini heç aşağı salmır, abu Ubeyd. Yəni Siga hələ alimlərindəndir, cüvənnə səhəbi alimlərindəndir. Baxmayaraq, məsəl üçün Şeyx Əbənnə rəhməhullah misal üçün, üçün Buxarı da Əhləbeytin bəzi rəvayətlərindən hədislər gətirməmişlər. Hədis gətirməmişdir. Yəni bu da heç də onların dərəcəsini aşağı salmır. Əbū Buxaridir. Hər kəs özünə müvaffəq olan, özünə müəssər olan, özü üçün asanlaşdırılan ipdən yapışır. Əbū Öbeid rəhməhullahın gözəl sözlərindən deyir ki, "Əl-mutəbi'u'l-sunnəti al al kə'l-qabidi aləl və sünnədən yapışan sünnüyə tabi olan insan əlində kös saxlayan biri kimi kimidir. Və sünnədən yapışan insan bu gün mənə görə Allah Allah yolunda qlunc vuran insandan daha fəzilətlidir. Və Şəxalban Rəhməhullah deyir ki, bu deyir Abu Ubaydın zamanında ondan sonra görünəcə olar. Əbu Ubayd Rəhməhullah Bağdadda bir neçə müddət yaşamış, ondan sonra Tortus diyarında Tortus diyarında Tortus səhv eləmirəm sizə indiki Libiya olmalıdır, Livya diyarında yox, Tortus bilmirəm arada ora Tarablusdan. Hmm, diyarında qal, məhkəmə işinə təyin olunmuş, hakim işinə, qada işinə və ondan sonra e, gəlmiş Məkkəyə və Məkkədə yaşamış və orada 224-cü ildə vəfat etmişdir. 224 ildə orada vəfat etmişdir. Kitabın e, nisə, e, kitab barəsində kitab ümumiyyətlə, əhl-i sünnə ilə e, arasında, imam mövzusunda müxaliflər arasında ixtilaflarından danışır və bu ixtilafları çözür, həqiqi mənada təhqiq edir murciyələrlə və xavar izlərlə və onları sinifləri ilə şəh əhlinin arasında olan ixtilaflardan danışır. Murcələrə demək olar kitabın yarısında murcələr rəddiyə verir. Mücərrəd etdikdən sonra əhlsünən etiqadını bəyan edir. Ondan sonra xəvarizlərdən, cəhəmlərdən və başqalardan danışır. Kitab ümumiyyətlə imanın ə, şöbələrindən, imanın tərifi, imanı kamilləşdirənlər nədən ibarətdir, imanın bərzələri nədən ibarətdir, imanda istisna mövzusu mən möminəm inşallah demək və, ya, im, və həmçinin də ə küfr, şirk gələrsə, bunun ə, sünnədə gəlirsə, nasədə küfr, şirk gəlirsə bunun mənasındandır ibarətdir. Günahlar imanın harasını aparır? Əslinə mi aparır? Çökməyə mi aparır? Yoxsa kamilliyə mi aparır? Və bu həssələrdən Əbu Öbeyd Rəhimehullah danışacaqdı. Kitab 8 Kitab 8 fəsildən ibarətdir. Və deyir: "Təvəkkəltu aləllah." Təvəkkəltu aləllah. Birinci fəsil bə bu, nəətil iməni və stikməli, imanın kamilliyində və dərəcələrində imanın sifəti, imanın vasfı. Deyir ki, əxberənə indi kitabın sənədi gəlir. Çünki kitab, kitabın müəllifə nisbət olunmasını təsdiqləyən ə, amillərdən biri də kitabın sənədidir. Ki, kitab sənədi səhiddirmi, sənəd يعني أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن ابن عثمان ابن معروف يعني ابن أبي نصر في داره في دمشق. دمشق دمشق اوز ديارهن ديير محمد ابن أبي نصر رواتت مش سفر عيند 420 منزي إللا. ودا ديير كي حدثنا أبو يعقوب بيزا دا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيا الأسكري صاحب أبي عبيد. أبو عبيد'in دوسته rəvayət etmiş, rəvayət etmişdir bu risaləni və mən də eşidirdim ki, dedi ki, Əbu Beyd dedi. Əmmə ba'du və sonra fə innəke kuntə təsəlu səmənən iman barəsində soruşursan və imanın ümmətin, insanların iman barəsindəki ixtilafı, onu kamilləşdirən, onun artması və onu azaldan şeylər barəsindəki ixtilafını soruşursan Və istəyirsən ki, əhlüsünlənin bunun barəsində əhlüsünlə nəyə itiqad edir, bunu biləsən və əhlüsünləyə müvafiq olan, müxalif olanların dəlillərini bilmək istəyirsən. Bu, deməli, hədisin kitabın yazılma səbəbidir. Əbu Ubeydək sualı gəlir ki, imanın tərif nədən ibarətdir, imanın kamilliyi nədən ibarətdir, imanın dərəcələri nədən ibarətdir və əhlüsünləyə müvafiq, əhlüsünlərin itiqad nədir və əhlüsünləyə müxal ha imanın şamilliyi, imanın dərəcələri, əhlüsünnənin iman varası eltikadı və müxaliflərin dəlilləri. Deyir Allah Təyə sarahmləsin. Bu elə bir işdir ki, sələflər bundan, bu ümmətin əvvəlindəki, əvvəlində olan səhabələr, yəni sələflər və onların təbiətciləri və onlardan bu günə kimi, onlardan sonra bu günə kimi gələnlər hamısı bundan danışmışlar və bu da deyir xatt bun elə, bir, yəni əmrun azim Yəni böyük bir işdir. وَقَدْ كَتَبْدُ إِلَيْكَ بِمَنْ تَهَا إِلَيَّ عِلْمُهُ مِنْ ذَٰلِكَ مَشْرُوحًا مُلَخَّصًا مُخَلَّصًا مُخْلِصًا, مخلصا. وَبِاللَّهِ تَوْفِيقٍ Və mənə deyir, ilmim satan şeyim şərhlə, məşruh olaraq şərhlə və Allah uh, yazdın və müvəffəqiyyət Allahdandır. Bil Allah səni rəhmələsin. Elm ehli və dinlə maraqlananlar bu məsələdə iki firqəyə bölünmüşlər. İki fir elm əhli, burasından diqqət, elm əhli və dinlə maraqlananlar iki firqəyə bölünmüşlər. Birinci firqə deyir ki, birinci tərəf deyir ki, əl-imənu bil-iqlasu ləli bil-iqlasu iləhi bil-iqlasu iləhi bil-iqlasu iləhi bil-iqlasu iləhi bil-iqlasu iləli. Birinci firqə deyir ki, iman, ixlaslı, olaraq, ixlaslı, ixlaslı olmaq, və şehadət əl, -əl və əməlül və əzaların əməlidir. Yəni iman qəlbin ixlası və həmçinin qəlbin əməlləri, yəni qəlbi qəlbə təslim olmaq, iflaslı olmaq və dilin şahadətə və əməllərin, əzaların əməlləridir. İkinci firqa deyir ki, iman qəlib və dillədir lakin əməllər isə ə, əməllər isə təqwadır və yaxşı yaxşılıqdır. Yəni bunlar valeyətminə demə, amma imandan deyil. Yəni bunlar bunu demək, bu isə ikinci tərəf isə mürcələrdir. Mürcəyə Murgiyətül fuqaha deyirlər bunlar, yəni fəqihlər. Murgiyətlərin fəq fəqihlərdən olan Murgiyə, Kufə əhli, Əbu Həlif və onların tərəftarları. Ümumiyyətlə, irca kəlməsi nə deməkdir? Qısaca olaraq Murgiyə kəlməsi irca sözündən götürülmüşdür. Əməlləri imandan ayırmaq deməkdir, təxir mənasında, yəni uzaqlaşdırmaq mənasındadır. Əməlləri və həmçinin, yəni bunlar əhlüsünlərinin ixtilafları... E Həqiqət de, həqiqət Onlar əməlləri imandan görmürlər. Lakin əhlüsünnə ilə ittifaq etdikləri nöqtə budur ki, onlar da vacibləri vacib deyillər, haramları haram deyillər. Əməl edənə savab, günah edənə cəza və ya günah və hədd tətbiq edirlər və axirətdə cənnət və ya cəhənnəm bu əməllərin edilm edilməməsinə görə etiqad edirlər. Lakin əməlləri immandan görmürlər. Həmallərə deyillər ki, əməllər yaxşılıq sayılır. Yaxşı Yaxşı şeylərdir, yaxşı əməllərdir, yaxşılıqlardır, təqvadır ıı, və həmçinin şəri, şəriətdir. Yəni, şəriət deyində, bunların qəsti nədir? Yəni, əməl imanla, iman deyil. İmandan ayrı bir şeydir, mənasını verirlər. Əhlüsün mənə ixtilaf edirlər. Lakin Əbu Ubeyd rəhməhullahın insafındandır ki, Əbu Ubeyd, nədir ki, şeyx Abdüləziz, racihe rəhməhullah, həfizəhullah deyir ki, Abu Beydın insafından da ki, umruca tul fuqahanı din və iman əhlinə, yəni din əhl ilm əhline, əhlu'l ilm vəl ənaya din adlandırdı. Elməhli və dinlə maraqlananlar, din, dinlə məşgul olanlar, dini məsələlər ilə olanlar sinfinə aid etdi. əhlü'l ilm əhlil, adlandırdı. Bu da Abu Beydın, yəni insafındandır. Yəni ümmiyyətlə murcətul fuqahanı təkfir edən heç bir göbül yoxdur. İlis bir kəsdən bilinmək, cümhədə və qohana təkbir etsinlər. Lakin bunlar da bununla yanaşı elə bir e, fasid, xarab bir qapasmışlar ki, özlərindən sonra gələn cəhmilər, qülətlər və kəramilər və başqaları ümumiyyətlə e, əməllərə təlif edilər, demişlər ki, əməllər imanından deyil və əməllər ümumiyyətlə tələb olunan deyil, mətbub deyil əməllər. Tələb olunmur. Tələb olunmur. Və biz də deyər və inna nazarna fi ihtilafı. Aydındır, deməli burası ki, əhlüsünnənin tərifi gəldi və modelin tərifi gəldi, imam. Wa inna nazarna fi ihtilafı taifetayn, fawajadna alkitab was-sunnə yusaddiqan at-taifə allati ja'alat al-iman bin-niyyə wal-qawl wal-amal jami'an, wa Və biz də və gördük ki, kitab və sünnə o 1-ci tayfanın 1-ci tayfanın dediyini əhlüsünnə dediyini təsdiqləyir ki, iman ni niyyətlədir. iman niyyətdir, sözdür və əməldir. Niyyət deyildikdə, ümumiyyətlə sələflərdən imana verilən təriflərdə müxtəlif ibarələr, sözlər gəlmiş, lakin hamısı eyni mənanı özündə əhatə eləyir. İman niyyətdir, sözdür, əməldir və yax iman sözdür və niyyətdir. Və yaxd iman sözlü niyyətdir, yox, söz, iman qovlin və əməlin və yaxud iman qovlin və ətiqadın və yaxud əməlin və... bütün bunlar hamısı bir mənada göstərir. Yəni, ki, iman qəlbin sözüdür, qəlbin əməlidir, dilin sözüdür və dilin əməlidir və də əzaların əməlidir. Və deyir ki, rəhmətullah, iman bu tərif və gördük ki, kitab və sünnə, o birisi firqənin, yəni dedir tərifini inkar edir. Vel aslu lladhi huwa hujjatuna fi zalika ittiba' Ve deyir ki və bizimdir tabe olduğumuz. bizimdir dəlilimiz, əsl olan dəlilimiz. Bundan ibarətdir ki Quran Qurana nitq etdiyi nə tabe olmaq. Bizimdir hüccətimiz, əs olan hüccətimiz Qur'anə təvəddü olması, Qur'anə nətq Allah təala deyir ki: "Fə fi fə şey'in fərudduhu ilallahi var in kuntum tu'minun billahi vel-yevmil-axir zalikə xeyrun bir məsələdə nizaa etdiniz, mübahisə etdikdə, ixtilaf etdikdə onu əgər Allah və Allahı və axirət gününə iman gətirmisinizsə, onu qaytarın Allaha və Rəsuluna. Allaha, ayəni Allahın kitabına, rəsuluna, yəni peyğəmbərsən həyatda ikən peyğəmbərsə salamə, peyğəmbərsən vəfatından onun sünnəsinə qayıtarın və bu daha xeyirli və daha yaxşıdır. Wa in aradana wa in radadana al-amra ila ma arsalatullah alayhi rasuluhu sallallahu alayhi və sallam və anzal bihi Qadı ca'ala bədi əl-imən şəhədətə ən lə iləhə illə Allah və ənə Muhammadan Rasulullah. Və biz deyir, işi qaytarsaq o şeyə ki, Allah-u Teala Peyğəmbərini nə ilə göndərdiyi şəyə və kitabını indirdiyi şəyə, Fiyamberini nə ilə göndərmiş və kitabını nə ilə indirmiş, ora işı ora qaytardıqda, görərik ki, yəni Allah qaytardıqda, kitaba və sünnəyə qaytardıqda işi, hə? ayənin mənası, ayəyə tabi olaraq, sünnəyə və Qurana qaytardıqda həmin bu məsələni görərik ki, Allah-u imanın əvvəlini lə iləhi illallahə şəhadət və Muhammedun Rasulullahə şəhadət etmişdir. Cəalə bəd əl-imən Şahadətən əleyhə və nəmuhammed rəsulullah. İmanın əvvəli bundan ibarətdir. Bundan bundan ibarət olduğunu görərik. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam sonra 10 il Məkkədə qalmış və yaxud da 12-13 il, 10 neçə il Məkkədə qalmış deyir. Və orada xalis, xass olaraq sadəcə sırf olaraq şahadətə dəvət etmişdi. Və lisəl imanul muftarad alal ibadi yawma idan sawa Sivahə və həmən günlə deyir, qullara şəhadətdən başqa, lələlə, lə, Muhammed Rəsullak şəhadətindən başqa heç bir şey fərz deyildi. Heç bir əməl fərz deyildi. Fəmən əcəb, əcəbə iləyhə kənə müminə, kim ona cavab verərdirsə, mümin olardı. Lə yelzəmu ismun fi d-dunyā Yəni bu addan başqa, bu mömin adından başqa dünyada ikən ona heç bir ad yox, sırf mömin adı ilzam olunardı. Bundan başqa mömin adından başqa heç bir ad ona verilməzdi. Və leysa yecibu alayhim zakātun və la siyāmun və la Və həmen vaqt onlara zəkat, oruc və başqa heç bir şəriət dinin şəriətlərindən heç bir şey onlara vacib deyildi. وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا التَّخْفِيفُ عَنِ النَّاسِ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا التَّخْفِيفَ عَنِ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ فِي مَا يَرْوِيهِ الْقُلَمَى رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِعِبَادِهِ وَا رِفْقًا بِهِمْ Bu da nəyə cürəydi? Qullarına, nəzəcədir, alimlər, revatirlər, alimlər deyiller ki, bu da Allah-u Teala'dan öz kullarına olan rəhməti, mülayimliyi, şəfqə ki, qullarını asanlaşdırmışdı. Əvvəl Məkkəl övründə 10 il, 13 il Tohiddən başqa onlara heç bir fərz yox idi və bununla da onlar mömin adını qazanmışdılar. Bununla da onlar mömin adını qazanmışdılar. لِأَنَّهُمْ كَانُوا حَدِيثَ أَحَدٍ بِجَهِلِيَّتٍ وَجَفَئِهَ Çünki onlar cahillikdən və cahilliyin bu zülmətindən yenicə çıxmışlar. Əgər onların, onlara fərzlərin hamısı birdən verilmiş olsaydı, fərzlərin hamısını onlara Allah-u Teala olsaydı, vermiş olsaydı, onunla mükəlləf etmiş olsaydı, onda onların qələbləri şəriyyətdən qaçardı, dinləndən qaçardı. Və onların bədənlərinə də ağır gələrdir bu ibadətlər. Və buna görə də Allah-u Teala həmən gün, həmən vaxt, həmən vaxt insanlara yalnız imandan fərz olanı nə etdi? Əl-iqrara bil əlsun. Yalnız dillə iqrar etmək etdi. Buradan o çıxmır ki, qəlb yox idi. Yox, qəlbdən. Yəni, burada söhbət əzalardan gedir. Əzalardan gedir ki, əzalarına heç bir başqa əməli Allah talə fərz etməmişdir. Yəni, qəlbdən danışmıraq, qəlb olmalıdır. Qəlbin etirafı, təsdiqi, məhəbbət, elm, yəqin, ixlas, hələləhillahan şərtləri. Burada Əbu Ubeid rəhməhullah danışır nəydən? Bədənlərdən. Ki, bədənlər nə deyir? Ağır gələrdir ibadətlərdir. Namaz, zəkat, oruc yox idi. Həc, cihad yox idi. Düzlə, fərzlər, İslamın bu fəraidlər yox idi. Fəraidlər dedik ki, namaz, zəkat, oruc, həc qəst olunur. Muacibətlər deyildikdə, cihad, yaxşını əmr etmək, pistdən çəkindirmək və ilə axırıq, başqa əməllər. Haramlar da deyildikdə, zina, uğurluq, iskismək, uğurluq, öldürmək qan və başqa şeylər qəst olunur. Muftarad aleyhim al əl-fəraid al deyildikdə, ərkənun isləm qəst olunur, alimlərin dilində. Deyir, yəni, bunlardan heç bir şey yox idi. Yalnız, deyir, fəcəh alə zəlikə əl-iqrarə bil əlsun vahidəhə huwa al-iman al-muftarad 'ala al-nas yawma idhn fa kanu 'ala dhalika iqamatuhum bi Mekka Allah Taala onlara yalnız dilin iqrarını fərz etdi imandan onlara fərz olan yalnız dilin iqrarı idi və bu da deyir Məkkə dövrünün hamısını dəhat eləyir bununla dir Məkkədə yəni bu Məkkədə ancaq bununla yaşadılar O, bir daha 10 il şəhərində, bəddel hicrə və hicrətdən də sonra bir neçə on neçə ay, 10 neçə ay bununla yaşadılar. Və nə vaxtdir onlar imanda, İslamda möhkəmləndilər və onların İslam'a olan rəğbətləri artdı. Allah təala onların imanlarını, onların imanlarını, namazı qiblə Kəbəyə tərəf çevirmək, qüstdən Kəbəyə tərəf çevirməklə Allah təala onların imanlarını artırdı. Hə, Məkkədə ikən insan Məkkə dövrünün yəni, ixtilaf etmişlər namaz nə vaxt vacib olmuş? Hicrətdən 2 il əvvəl, 1 il əvvəl, 3 il əvvəl vacib olmuş. Yəni hicrətdən hicrətdən 1-2 il əvvəl, yəni 10 il namaz olmamışdı. Yəni 11-ci və ya 9-cu və ya 10-cu illərində namazın ixtila fərz olması ilə ixtilaf etmişlər. 10 il namaz olmamışdı. Məkkəyə Mədinəyə köçdükdən sonra da yəni yenə də 10 neçə ay onlar Məkkə dövründəki həyat, Məkkə ibadətlərini edirdilər. Ondan sonra Allah Taala onların imanlarını artırdı, nə ilə və onları imtahana çəkdi, nə ilə namazı quçtdan Kəbəni quçtdan Məccəyə tərəf, Kəbəyə qibləni Qudsdan Kəbəyə tərəf çevirməklə. Bədi an kānat ilā bayt al-Məqdis. Bayt al-Məqdisə olduqdan bəda Qudsə, Qudsəninə tərəf çevirmək Allah və onların imanlarını artırdı. Və Allah təala ki, "Qad nəra taqallubu wəcəhəka fi's-samā." Artıq biz sənin üzünü səmaya tərəf yönəltmiş olduğunu görürük. "Fəlanuwwəlliyənna kəbəlatan tarḍāhā." Biz səni elə bir qibləyə çevirəcəyik ki, sən ondan razı qələcəksən. Sənin razı qaldığın qibləyə çevirəcəyik. فَوْلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَلَيْسَ هَنٌِّ وُجُوهُكُمْ لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَوَلَّوْا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ حَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ حَارٌ OLUN ÜZLƏRİNİZİ ONA TƏRƏF ÇEVİRİN. MƏSCİDƏL-HƏRAMA TƏRƏF ÇEVİRİN. ALLAH TƏALƏ ƏMR ETTİ QİBLƏNİ DƏYİŞMƏYİ. ثُمَّ خَاتَبَهُمْ وَحُمْ بِلْمَدِينَ və sonra Allah-u onlar mədinədə ikən بِاسْمِ الْاِمَنِ الْمُتَقَدِّمْ لَهُمْ Allah-u onlar mədinədə ikən onları Məkkədə qazandıqları iman adı ilə onlara mömin deyərək müraciət edirdi. Hər bir onlara etdiyi əmirlərində və hər bir onlara etdiyi qadağlarında. Bunlar, qısa hamlər, Məkkədə Nə ilə imanı əldə etdilər iman adını? Onlar yalnız lələhi illə Allaha sarılmaqla, heç bir tərzlərsiz, ancaq bu əməllərlə ə? Allah tələ onlara iman adını vacib etdi. Allah tələ onlara iman adını qazandırdı Məkkə dövründə 10 il, 13-i, yalnız nə ilə? Tohid kəlməsi ilə tahəkkül kəlməsinə yəni Əbu Übeyd rəhiməhullah burada bu, bu məqsəd bu bu tər, burada bu nöqtə üzərində varğal edir ki, yəni hətta oxucuda daha yaxşı bərqarar olsun, möhkəmlənsin ki, onlar Məkkə dövründə yaşadıqları müddətcə ancaq lə illallahı iqrarla, qəlblə və dillə iqrarla şək yoxdur ki, bütlərdən, şişlərdən çəkinmək əsl iliməndir. Biz danışırıq burada, fərzlərdən fəzlər, danışırıq burada. Yəni, məsələ qaranlıq qalmasın. Ancaq fərzlərdən danışırıq burada indi. O fərzlər yox idi, ancaq toxid kəlməsi Allah tələ onlara iman ədin vacib etdi. Və deyir ki, onlara da imandan başqa heç bir ad, yalnız iman ad onlara ilzəm olunurdu, vacib olunurdu. Və mədnəyə də köçdükdən sonra Allah tələ onlara, ya eyyuhəlləzini əminu dedikdə, onlara müraciət eləyirdə onlar məkkədə qazandıqları o imana ilə. Hər bir nəhidə və hər bir əmrdə. Misal olaraq ya eyühellezinin əmənur kə'u vəsjudu. Ey iman gətirənlər, rükə edin və səcdə edin. Hər surəsi 77-ci ayətdir. Allah təala əmr edir. Rükə edin və səcdə edin. Yə hansı adla bu adı nə vaxt qazanmışdılar onlara ya eyühellezinin əmənu. Ey iman gətirənlər, onlar onu məkkədə qazanmışdılar. Rükə edin və səcdə edin. Vəhhamtə ya eyühel-ladin əmənə. İdə qumtum iləssalati fəğsilu vüjuhakum və əydiyakum iləlmərafiq. Ey iman gətirənlər, namaza qalkdıqda üzlərinizi və əllərinizi dirsəyə, üzlərinizi yuyun və əllərinizi dirsəyə qədər yuyun. Hə? Ya bunlar bu iman adını artıq Məddinədə, Məkkədəyikən qazanmışdılar. Allah təala Məddinədə bu fərzləri Onlara verdikdə namaz qılmağı onlara əmr etdi, rücu etməyi onlara əmr etdi və dəst namazı onlara əmr etdikdə ya eyyuhəllədinə əmənu ilə onlar mədnədə qazandı, məhkədə qazandıqları adla Allah onlara xitab etdi. Və həmsin nəhi məqamındı yenə həmsinin. Allah tala buyurur, ya eyyuhəllədinə əmənu, la təqqülü riba əd'afən muda'afə, ey iman cətirənlər, riba yemeyin, qat-qat artırılmış ribalar yemeyin, sələm yemeyin. Əli İmran s. 130-cü ayət Və həməsini Allah talab buyurur ki, Yə əyyuhəlləzini əmənu, Lə təqtülü və əntum xurum. İman siz ihramda ikən və ya haramda ikən, haram torbaqda ikən ovitməyin. Maidə s. 95-cü ayət Və alə həzə kullu muxatabət imkənəti ləkum fiyhə əmrun əv nəhyun və ədəl-hicrə və innəmə səmməhum bihətəl-isim bil-iqrar vəhdəhu. Və bütün bunu, bu minvallada Allah tələ onlar etdiyi hər bir əmirdə və hər bir qadağada, bütün yəni Allah tələ onlara etdiyi xitabların hamısını da sonra onlara etdiyi tüm bu xitabların əmir və qadağa xitabları ilə Allah tələ onların yalnız Məkkə dövründəki qazandıqları, o etdikləri o təh, yalnız o iqrar adı, iqrarla Qazandıqları adla Allah tələ onlara xitab etdi. İzləm ləkun hünəkə fərdun qeyruhu. Çünki orada onlara başqa heç bir fərz, başqa heç bir onlara fərz, onlara əməl olaraq fərz deyildi. Şəhadəti iqrar etməklə başqa, qəlblə və dillə iqrar etməkdən başqa onlara başqa heç bir əməl fərz deyildi. Fələmmə nəzələti şəraiə bərdə hədə wəcəbət aleyhim məcubul səwən la fərqə beynehā li'annahā hə jəmi'an min 'indillāh wa bi'amrihi wa bi'ijābihi nə vaxtı şəriətlər nazil, ol vaxt nazil olurdu nə vaxtı şəriətlər nazil olurdu bu şəriətlər nazil olduqca əvvəlki necə onlara vacib olurdu Məkkə dövründəki o təvhidi iqrar etmək necə onlara vacib idisə o birisi şəriətlər də onlara vacib olduqca zəccət o ruh həccə bütün bu fərzlər də o böyük yerdə qalan İslamın ərkanları da onlara fərz olduq olduqca necə ki Məkkə dövründə təvhid onlara həmən qaydədə da həmən qaydədə də, də onlara bu şəriətlər onlara vacib olurdu. Am gəldikcə şəriyyətlər onlara vacib olurdu. Çünki bütün bu şəriyyətlərin hamısı Allahdandır və Allahın əmri və Allahın vacib etməsi ilədir. Və iman mövzusunda Şeyx Abdulləziz Ər-Raciəri, rəhməhullah deyir ki, Allah tələ deyir ki, Yəyyə, İnnəmə almü'minun, almüminun ləzəyinə idə dəkirə Allahu vacilət qulubuhum və idə tuliət aleyhim əyətuhu zəcədhüm imanə və ələ Rabbih mütəvəkkəlun. Həqiqətən, möminlər o ki, burada innəmə ilə gəldi, innəmə də hasır bildirir, yəni məsələni e, məsələni deyiləcək sözü e, müəyyən şeydə sərsibəyə almaq. Həqiqətən, möminlər yalnız o ki, Allah anıldığı vaxt, Allah zikr olunduğu vaxt onların qəlbləri titrəyər, qorqudan titrəyər və Allah talan ayətləri oxunduğu vaxt onların imanlarını artırar, bu, onların imanını artırar və alə rabbi, imdə bax, gəlin, və onlar... Rəblərinə təbəkkül edərlər. Bu ayədə qəlbin əməlləri zəkır olundu. Ki, qəlb qorqudan titrəyir və iman artır və Rəblərinə təbəkkül edirlər. Və Allah fədə möminlər bu kəslərdir. Deməli, bütün bu əməllər hamısı imana daxildir. Əlləzina yuqeymuna sələh və min ki namaz qılır və onlara verdiyimiz rozidən ruz xərcləyirlər. Deməli namaz da, zəkat da, və ya sədaqə də imandandır. Ulaiqə Onlar da həqiqi, kamil möminlər. Şeyx rahmehullah deyir, həqiqətullah deyir ki, haqqan yani kamilə. Onlar kamil, həqiqi möminlərdir ləhum dərəcələr ünđə rəbbihim və mağfirət və rızqun kərim onlar üçün Allah dərçahnə rəbəlləri dərçahında bağışlanma və gözəl bəzə vardır. Gözəl rəzi vardır. Bu ayət də bir çox nöqtələri dəlillər vardır, şahidlər vardır ki, qəlbin nəməlləri və həmçinin əzaların əməlləri imandandır. Qəlbin qov titrəməsi, imanın artması Yəni, təvəkkül etməsi, təvəkküllü olmaq, qəlbin titrəməsi, təvəkkül olması qəlb əməllərdir, imandandır. Çünki Allah razı olanlar möminlərdir. Və həmçinin namaz qılırlar, vəzəkat verəllər, xərcləyirlər Allah dərqında. Razıqə məmərəzaqərat müminun infaq edərlər, xərcləyərlər. İmandandır. Və həmçinin zədadkum imanə və bu da onların imanını artdırar. Deməli iman artır. Nəzəri tələplər deyilib demiş, təki bir şey artırsa onun azalması vardır. İman artır və azalır bunlardır həqiqi müəminlər. Bunlardır həqiqi müəminlər. Və başqa etə atıra buyurur ki, bu Ənvəl surəsində ki, əvvəl nəşailər, 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Həqiqətən, möminlər yalnız o kəslərdir ki, onlar Allaha və Rasuluna iman qətirərlər və sonra da onlar şəkki şübhə düşməzlər. Ləm yərtəbu, irtiyəb şəkki şübhədir. Yəni, bu imanlarına onlar şəkki düşməzlər və Allah də yolunda öz malları ilə və canları ilə cihad edərlər və onlardır sadiq möminlər. Onlardır sadiq möminlər. Və burada da Allah taala E, həqiqi möminlərə Allaha və Rasuluna iman qatırıb, imanlarına keşfəyə düşməyən bu imanın əsli və sonra da Allah tarafı bu imanın əslinə e, əzaların əməllərinə də malla cihad etmək, nəfislə cihad etmək, malınla və nəfisinlə Allah yana cihad etmək. Allah tarafı buna birləşdirdi və bildirdi ki, bunlardır sadiq möminlər. Əgər insanlar, möminlər Allah və Rasuluna iman qatırməklə İmanlarına kək olmamaqla bunlar imana gelirlər və sonra da bu əməllərlə insanlar öz imanlarına sadiqləşdirirlər, təsdiqləyirlər və kamilləşdirirlər. Bir ayətdə gəldi ki, onlar həqiqi kamil mövmullərdir, digər ayətdə gəldi ki, onlar sadiq mövmullərdir. Belə ayətdə, humus, sadiq onlardır, sadiqlər. Yəni, Allah tala imanın əslinə əməlləri gətirərək, birləşdirərək, əlavə edərək onlara bu yüksək məqamları verdiyə. Bu iki ayət, Huzura Sürəsi 15-ci ayət və həmçinin Ənfal Sürəsi 4-cü ayət, yəni ki, mömürlər imanlarında müxtəlif təbəqələrdən ibarətdirlər, biri digərindən yüksəkdir. Şək yoxdur ki, yüksəkliyə doğru hədd peyğəmbərlərin həddidir, onların da yüksəklərlərində yenə peyğəmbərlər bölünürlər dərəcələrə, peyğəmbərlər ümumən, ul azm peyəmbərlər 5 peyəmbərlər. Və ondan sonra onların əsərisində Peyğəmbər Muhammed s.a.v məqamül məqam məhmud, məqamül məhmus sahibi, yüksək e, məqamın sahibi, tərifə layiq məqamın sahibi. Və aşağı tərəf getdikcə də, yəni insanlar imanlarında e, tərəf aşağıya tərəf getdikcə də, onlar imanlarında nə olur? Təqlən edirlər Allah fələndə ki, buyurur ki, biz bu kitabı... E, verdik kimlərə? kəslərə ki, onlardan evelləri vardı ki, səbiqul xeyratdır, xeyir əmələ gətirən övçəmlər. Elələri vardı ki, muqtasidun əlləri vardı ki, onlar orta yolda olanlar. Elələri də vardı ki, zalimun li nefsihi, öz nəfsinə zülm edənlərdir. Və bunlar da nədir ki, şiaq səl-i rəhməhullah buyurur ki, və bunlar da yenə hərəsi üç yerə bölünür. Zalimun li nefsihi eləsi vardır ki, va aşağı təbəqədir. Yəni, bundan o tərəfə artıq məqam yoxdur. Eləsi vardır ki, orta, eləsi vardır ki, müqtəsidlərə yaxın bir təbəqədir. Müqtəsidlərdə də orta yolda olanlar da, bunlar zalimli nəfsi kimlərdir? Burada da yəni, zalimli nəfsi, yəni, günahlar edən, haramlara, tərk, haramlara girən və əmrlər tərk edən insanlardır. Və qorxulur ki, şübhə gələrsə, dinləndən çıxa bilər. Hətta yəni, bu məqama gəlib satıb, küfrə yaxın bir məqama gəlib satıb. Böy Orta yolda olanlar o kəslərdir ki, əmrləri yerinə yetirirlər, qadağınlardan çəkinirlər. xeyrat bilxeyrat onlardır ki, onlar əmrləri yerinə yetirib qadağınlardan çəkinməklə yanaşıq, müstəhəbəri də yerinə yetirirlər, məkürlərdən da çəkinirlər və hətta bəzi mübaqılardan da çəkinirlər. Və bunlar da elələri var ki, peyğəmbərlərə yaxındır, elələri var yenə də orta bu səbqun bilxeyratda olanlar, elələri də var ki, muqtəsidlərə yaxın olanlard Yəni, özlərinin aşağı və tərəf yaxın olanlardır və muqtasidlər də elələri var ki, səbiqun bir xeyratə yaxın olanlardır, elələri var. Orada var ki, zalim dinəfsinə, olan təbəssünə yaxın olanlardır. Ümumiyyətlə bu, yəni iman əhlinin təbəqələri idi. Özünə zülm edənlər, orta yol olanlar, hə və daha üç olanlar. Bunlar başqa bir da, bunlara dəvə müsəlmanlar, mömin müsəlman, İslam və nuhsinlər. Müslüman, İslam və məhsumlər. Və burada Allah-u Teala bir ayətdə onları mövmünlərə, həqiqi mövmünlərə adlandırdı, digər ayətdə onları sadiq mövmünlərə adlandırdı. Hər kisi də e, kamillik dərəcəsidir ki, onlar da buna əməllə. Və şeyx e, Abdülazəl-Raciə-Rəxəmək Allah deyir ki, فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْتِي بِالْأَعْمَلِ لَيْسَتْ صَدِقًا فِي إِمَانِهِ Və bu ayət, Hucura Sürəsi 15-ci ayət gəlildir ki, kim əməlləri gətirməzsə, əməlləri yerinə getirməz, əməlləri gətirməzsə, o, öz imanında sadiq deyil. Onun barəsində deyilir ki, Leysə bi sadiqil imən, leysə bi mumin həqqan. O, sadiq mümin deyil və yaxud da həqiqi, kamil mümin deyil. Əl-fəsiqü və-l-asi və l asi və murtəkibu l وَإِنْ كَانَ دَخِيلًا فِي الْإِيمَانِ إِلَّا أَنَّهُ لَا بِقْلَقُ عَلَيْهِ الْإِيمَانِ لَا بُدَّى مِنَ التَّقِيِّدِ نَفْيًا او اثباتًا Şeyx Həfizahullah, Abul Əziz Əl-Raciheyyil Həfizahullah deyir ki, فَاسِق, آسِب, مُرْتَكِبُ الْكَبِيرَ Yəni, böyük cünahə insanlar imana daxil olsalar da belə, yəni imanın əslinə daxil olsalar da belə, Lakin onlar barəsində mütləq olaraq iman kəlməsi işlədilmir. Mömin kəlməsi mütləq olaraq işlədilmir. Heç bir qeydsiz, şərtçiz, şurusun qeydsiz işlədilmir. Labuddur ki, onlar barəsində iman kəlməsində, bu sınıf barəsində, bu a, günahkarlar barəsində iman kəlməsində işlədəndə qeyd qoyasan o iman kəlməsinin, iman sözünün yanına. O qeyd də ya isfatla olan qeyddir və yaxud da e, nəfi, inkarla olan qeyddir. İndi hər kisində misal çəkəcəyik. İspatla olan, deyilir ki, misal üçün, deyilmir ki, mömündür və suluq. Yəni, mömin deyib sulmaz. Cünahkara deyilmir ki, o mömündür. Ədəl, desən ki, o mömündür, onda murciləri müvafiq olursan. Cünahkara desən ki, o mömündür. Və deyilmir də həmçinin ki, o mömin deyil. Onda da xavazlərə müvafiq olursan. Mütləq olaraq desən. Ona görə bu kəlmənin iman kəlməsinin günahçılar barəsində, günahəhlinə barəsində asillər, fasillər, günahəhli barəsində şərhliyyətə qeyd ehtiyacı var. İsbat məqamında imanı o insana ispat etmək məqamında deyilir ki, "Mu'minun naqisul iman." İmanı naqis mömündür. İmanı o insana ispat məqamında deyilir ki, imanın naqis mömündür." Və yaxud xod deyilir ki, imanı zəyif mömündür." Sən ona iman adını ispat eləyirsən, lakin qeyd ilə imanı zəif və ya imanı naqiz. Yəni, o insan imanına görə mömündür və günahına görə fasildir. Bütün bu sözlər xaması şeyxın sözləri. Və fi nəfi təqul, imanı ondan inkar məqamında da deyirsən ki, leysə bi müminin haqqın, həqiqi, haqq olaraq mömin deyil, kamil mömin deyil. Haqq mənası burada. Kamil mənasındadır. Yox, dinlə... Çünki, haqq... Və ilə başa düşürməsin ki, haqq mömin deyil, yəni haqq yəni, olmayan mömin, onda kafir yox. Çünki, Şeyh Hozi dedir ki, onda xəvazlərə müvafiq olursam. Leysə bir <gülüyor> müminin haqqa. Və yaxud deyilir ki, leysə bir sadəq iman Və yaxud deyilir ki, yəni sadiq iman sahibi deyil. İmanda sadiq deyil. Bunlar da hamısı imanın imanın əslini saxlamaqla imanın vaciblərini ondan götürmək mənasını verir. İmanın, yəni o vacib imanı tərk eləyib, lakin imanın əslini tərk eləməyib. bu məsələləri hamısı təfsil edirik. Çünki əgər sən deyirsən, ona iman adını mü mücarrid olaraq iman mömin adını isbat etsən, onda mürciələrin rəfiq olursan. Mücərad olaraq mövmün adını ondan götürsən, heç bir qeytsin, onda bu xavar izlərə və mötəzlərə olmuş olursan. Həmsiniz Buxarı Müsləmin rəvayətlə gəlmişdir ki, iman 60 nəsə və ya 70 nəsə şöbədən ibarətdir. Ən əfzəli, lələhi illallahı sözünü demək, ən yüksəyi təvəccül gəlməsini demək. Ən aşağısı iməətut-ədən-ı-tariq, iman yolunun əziyyət verənciləri, yoldan insanlara əziyyət verənciləri çəkindirmək, çəkmək və həmçinin də həya da imandan bir şöbədir. Və bu ayə hədisdə hədisdə iki baxış. iki tərəfdən hədisə baxaq. Birinci tərəfdən hədis bölür imanı rucuna, vaciblərə və müstəhəbə. İmanın rükunu, lələhi illallah, imanın vaciblərindən həya, çünki həya olmazsa, necə kədisə gəlmiş, həya əgər, əgər utanmırsansa istədiyini et. Yəni, cünahlara girmək həyasızlıqdır. Və həmsinin də imanın müsləhəblərin, yollar əziyyət verən şeyləri çəkindirmək. Lələhi illallah olmasa, din gedir, vaciblər olmasa, din zəifləyir, müstəhəblər olmasa, yüksək məqamlar əllən çıxır. Vaciblar olmada insan günah qazanır, müstəhəblər gedərsə əgər, müstəhəb təbəqəsi gedərsə əgər, dərəcəsi gedərsə əgər, insanın imanı zəifləyir, amma günah qazanmır. Lakin vacib məqamı getdikdə insanın, insan günah da qazanır və insan imanı da zəifləyir. Bu, birinci tərəf. Yəni ki, iman, rükunu, vacibatları və müstəhəbləri var. İkinci bir tərəfdən iman qəlibdir, dildir və etiqatdır. Baxaq indi hədisdə, onu tətbiq edək. Qəlibdir, əl-həyə, şu abətun minəl-həyə hard olur, həyənin yeri qəlibdir. Yoldan əziyyət verən şeyləri çəkindirmək əzalardır. Əllən və əyaqla və həmçinin lə-ləh illallahı demək bu da dildir. Deməli, hədisdə həm imanın üç təbəqəsi, ərkanı, vacibləri, müstəhəbləri və həmçinin də İmanın yeri dil, qalb və əzalardır. Və bu da Hələsunla nən sələflərin ittifaq etdiyidir ki, imanı iman qalbdədir, dillədir və etiqaddir. İman qalb və dəyən və dillədir və etiqaddır. Və Abu Ubayd rahimehullah qeyd deyir ki, onlar Onlara vacib oldu ki, qiblənin dəyişsinlər kəbəyə tərəf və onlar dəyişdilər və əgər onlar deyir, qiblənin dəyiş, kəbəyə tərəf dəyişildiyi vaxt boyun qaçırsaydılar yeni qibləyə tərəf namaz qılmaqdan və köhnə qiblədən yəni, ibə etsəydilər, əbəl, boyun qaçırsaydılar, üz döndərsəydilər buna təslim olmaqdan və Və birinci imana, birinci iman adından yapışaraq bununla kifayətlənsə idilər və birinci qiblədən, birinci qiblədən namaz bulsaydılar qılsaydılar, onda bu, onlara heç bir şeydən kifayət eləməzdir. Yəni, əgər Allah tələ onlara kəbəyət tərəfə namaz qılın dedikdə, onlar bundan üz döndərsə idilər, Allahın bu əmrindən üz döndərsə idilər, və birinci adla kifayətləndisəydilər, onda bu onlara heç bir fayda verməzdi. Çünki onlar nə etdilər? Allahın Allah təala onlara edin dedikdə onlar üz döndərdilər. Üz döndərdilər. Və sonra deyir ki, rahiməhullah. və ləkan fih nəqd Və bu ibə etməkdə, bu üz döndərmək onların iqrarlarına iqrarlarına ləkə olardı onların iqrarlarına xəlal gətirərdi onların iqrarlarına dağıdardı ilə annə çünki birinci itayət heç də ikinci itayətdən daha haqlı deyil nəyəsə yəni əmrlər hamısı Allahdan gəlir sən əmrlərin arasında fərq qoymırsan birinə boyun əyəndiyin kimi o birsinə də boyun əyəlsə əgər boyun əymək aradan qalxarsa Ənəcə ki, Allah-u Teala, iblis barəsində deyir ki, Əbə və stəkbəra və kənə minəl kəfirin. Üz döndərdi və təkəbürlüyü etdi və kafirlərdən oldu. Mücərrə təkəbürlüyü eləmək, təkəbürlüyü müəmində də baş verir. İnsan kafir olmur. Lakin, Əbə üz döndərdi, boyun və stəkbəra və stəkbəra və təkəbürlüyü etdi və kənə minəl kəfirin. Həmin bu ibə bu vaxtda olsaydı, onlar, Allah-u onlara əmir etdikdə ki, ikinci Kəbəyə tərəf namaz qılın. Onlar boyun qaçırsaydılar, onda onların imanları əllərindən gələrdi. Fə lamma ajabullahu va rasuluhu o vaxt ki Allah təala, o vaxt ki onlar Allaha və Rəsuluna Kəbəyə tərəf namaz qılmaqla Namaz qılmaqla cavab verdilər. Və bunların, zək, bu, bu cavab vermək də, bu qiblərin dəyişməyə cavab vermək də, bunu qəbul eləmək də, o, iqrarı qəbul etmələrə kimi idi. Necə ki, məkkə dövründə Allah tələ onları iqrar eləməyi və ələ Allahı boyun eləməyi əmr etdikdə, onlar buna qəbul etdilər. Həmsin də o zürünə də namaz qəbul etdilər, kəbəyətlər namaz qılmağı qəbul etdilər və bu da deyir, hə, həmən vaxt hər ikisi iman sayıldı. İqrar da namazla iman sayıldı. Belə ki, namaz iqrara, iqrara əz, ə, əlabi, yəni, idafi olundu, əlabi olundu. Namazla imandan sayıldı. O şəhid, o şəhid, alə ənə salatəminə iməl. Burada dəlil nədən ibarət? Dəlil olan hissəsi budur ki, Əbu Ubed -Əb Rəhmələt deyir ki, namaz imandandı. Namaz imanlandır və buna da dəyir Allah tala buyurur Bəqra surəsi 143-cü ayətdə ki وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُدِعَ إِمَانَهُمْ إِنَّ اللَّهَ بِنَّاسِ لَرَعُفُ الرَّحِيمُ Allah onların imanlarına zay edən deyil, onların imanlarını zay etməyəsək. إِنَّ اللَّهَ بِنَّاسِ لَرَعُفُ Həqiqətən Allah tala insanlara qarşı şəfqətlidir və rəhəmlidir. Allah tala burada namazı imanlandırdı namazı iman adandırdı ki, "İmənə Allahu li yudai imanım." Bu bu, hə, bu Allah təala bu ayət də yerə vaxt nazil olmuş. O kəslər varisən ki, peyğəmbər sahabələri səhabələri qiblə dəyişilməmişdən qabaq vəfat etmişdilər və cədilər səhabələr, soruşdlar o qardaşlar haqqında ki, yarəsullalla bəs onlar necə olacaq? Onda Allah təala bu ayəni nazil etdi ki, Allah onların imanlarının yəni nədir? Zay etən değildi imandan məqsəd burada namazdır. Fə eyyü şəhidin qültəməsi alə ənə salatə minəl imən Bərdə hədə il əyə Və Əbu Ubed rəxmək Allah deyir ki, və bundan başqa daha hansı bir dəlil var ki, onunla yapışılsın ki, namaz imandandı. Bu ayədən başqa elə bir, bu ayədən başqa hansı ayədən yapışılacaqsan ki, namaz imandandı. Allah talab bu ayətdə namaz iman adlandırdı. فَلَبِثُوا بِذَلِكَ بُرْحَتًا مِنْ دَهْرِهِمَ Və bununla onlar bir müddət yaşadılar. فَلَمَّا أَنْدَارُوا إِلَى الصَّلَاةِ مُسَارِقَتًا وَانْشَرَحَتْ لَهَا صُدُورُهُمْ Ənzələ Allah fərdə zəkati fi imanihim ilə məqab ləhə. Onlar o vaxt ki, bu namaza tərəf, yəni müsri olaraq, cəld olaraq sevərək buna boyun əydilər, qiblərini dəyişdilər, Bu əmri yerinə yetirdilər və gəlirlər bununla rahatçılıq tapdı. Allah ta onlara zəkəti fərz etdi. Zəkəti fərz etdi. Zəkəti da onların əvvəlki imanlarını birləşdirdi. Zəkət də imandan sayıldı. Allah onlara dedi ki, Əqimus salətə və ətuz zəkətə. Namaz qılın və zəkət verin. Bəqra Sürəsi 83-cü və 110-cü ayətlər. Və həmsin dedir ki, xud min əmbalihim sadəqətən Onların mallarından sədəq olaraq götür, onları təmizlə və onları paçlaşdır. Bununla təmizlə, yəni ki, onları paxıllıqdan, xəsislikdən təmizlə. Fələv ənəhu mum təniunə minə zəkət indəl-iqrar və ətəvuhu zəlikə bil əlsünə və əqamuss salah qeyrənə mümtəniəun minə zəkat əcər onlar bu zəkat zəkatı iqrar vaxtında baxın iqrar vaxtında şəxsən iman gətirmək vaxtında bundan boyun qaçırsaydılar bunun yerinə yetirməsəydilər və iqrarı yalnız dil ilə elə səyidlə və namaz qılsaydılar, lakin bununla yanaşı zəkatdan boyun qaçırsaydılar, onda deyir, bu onların imanına aparardı. Bu onların imanına aparardı və naqidan lil iqrar və salah. Və onların iqrarlarını, tohid olan iqrarlarını və namazlarını aparardı, dağıdardı. Kəma kana ay itae salah qabla dälikənə həqiqətən ibadət salah. Qabləlikə nəkizənə mətcəddənə Bundan əvvəl namaz əmr olunduqda, namaza iqrar əmr olunduqda ondan boyun qaçırsaydılar, iqrardan, iqrar etməkdən boyun qaçırsaydılar, o da ondan əvvəlki imanı, yəni toxidi pozaca həmsinin burada da zəkat əmr olundu. Zəkat əmr olunduqda, zəkatə iqrar vaxtında İqrar eləməsəydilər özündən əvvəlki imanı dağıdacaqdır. <gülüyor> Wal musaddiqu liha ta jihadu Abi Bekrə Sıddiq rahimehullah buna da deyir təsdiqləyən nədir? Əbu Bəkr radiyallahu anhu'nun rahmetullahı alayhinin e, muhacirlər və ansarlarla yanaşı ərəblərdən zəkatı verməyənlərlə cihadıdır. Ka jihadu Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem Nədir ki, peyğəmbər səsəm fişrç əhli ilə cihad etdi. Bu da onlarla bir Eyni oldu. Beynaha fi beynaha fi səfqəddin və səbi zərriyyə və ətnaməl mal və fə innamə onlar deyir, heç bir fərq yox idi. Onların qanlarını töküb övdaqlarını əsir götürmək, mallarını qənimət götürmək heç bir fərq yox idi. Bunlar da deyir və zəkat və lakin onu inkar et, etməmək inkar eləmirdilər, amma zəkat vermirdilər. İnkar etmirdilər, lakin zəkat vermirdilər. Əşiq Əbdüləziz Ər-Racihi Rəhməhullah deyir ki, bu məqamda yəni onlar ə, namazı, zəkatı qəbul etməkdən boyun qaçırsaydılar. Onlar da ki, qəbul etməkdən boyun qaçırsaydılar onların yəni əvvəlki imanlara, onlara fayda verməzdir. Və bu məqamda deyir ki, Abubakr radiyallahu anhöv və sahabələr Peyğəmbər İslamın vəfatından sonra zəkət verməyən riddə əhli ilə e, vuruşdular. Onlar o kəsələr edir ki, zəkət, zəkətin fərzliyini qəbul etmirdilər. Onlar zəkətin fərzliyini qəbul etmirdilər və bunlar da bir çox ərəb qəbilələri idi və bunlar da bir, bir neçə növ idi. Onlardan elələrə var edir ki, Peyğəmbər İslamın Peyğəmbər incara dedilər. Və deyirdilər ki, o əgər peyğəmbər olsaydı ölməzdi. Və ellər də var idi ki, peyğəmbərsən peyğəmbərliyini onlar Musa bunlar da, bunlar da bunlardan elləri var idi ki, Musa ilə əkəzəbin yalançı peyğəmbərlərin peyğəmbərliyini qəbul edir, ona peyğəmbər deyirdilər. Və Onu Peyğəmbər s.ə.və deyirdilər ki, bu da Peyğəmbər s.ə.və mühəmməd s.ə.və kimi bir Peyğəmbərdir və onlardan eləri vardır ki, bütlərə, vasənlərə, əslanlara, ibadət eləyəndə, bütlərə ibadət eləyənlər idi və eləri vardır ki, onlar namazı verməkdən boyun qasırırdılar və deyirdilər ki, zəkəti verməkdən boyun qasırırdı və deyirdilər ki, zəkət ancaq Peyğəmbər s.ə.və götürürdü və bunlar da, bunların da hamısından Abu Bakr və sahəbələr buruşdular, çünki Onların hamısını reddəhlə adlandırdılar və onlarla vuruşdular. Və müəllif rəhməhullah deyir ki, zəkəti, zəkəti qəbul etməyib, inkar edən iman, əvvəlki iman ona heç bir fayda vermir. Buna da dəlil Əbu Baqır radiyalı anxunun zəkət verməyənlərlə vuruşmasıdır. Və burada bu hədisi Əbu Baqır radiyalanının bu fiilini, sahiblərinin fiilini dəlil gətirir. Və müəllif Əbu Ubeyd r. deyir ki, onlar... Zəkatdı inkar eləmirdilər, lakin zəkatı verməkdən boyun qaçırardılar. Əbu Bəkrin döyüşdüyü adamlar. Lakin Əbu Əziz Racihə Həfdəullah deyir ki, bu deyirəm müəllifin yəni getdiyi tərəfdir, lakin deyir, doğrusu ki, deyir, daha doğrusu budur ki, daha doğrusu budur onlar zəkatı Peyğəmbər sallallahu sonra zəkatdı zəkatdan imtina elədilər və buna görə döyüşdülər. Və nə vaxt ki, imkina etdilər və döyüşlər buna görə onların, deyir, onlarla döyüşmək inkar edənilə döyüşmək kimi oldu. Artıq bunlar inkar edirlər. Artıq bunlar inkar edirlər. Və İmamət Şovkan rəhmətullah Neylül Əvpar kitabində, kitab-ı zəkətin əvvəlində deyir, bu insanları bölür üç qismə və ondan da qabaq xatda bir... Mealim us-sunenlə Abu Davudun şərhində bu hədis bu, bu əhsərdən danışdıqda onlar barəsində danışır və ondan da bunu rəvayət edib İmam Nəbavi Müslimin şərhində deyir ki, onlar dediyimiz kimi onlardan elə sivardır ki, artıq dindən çıxmış, muselləmə kəzibə iman gətirmiş, onun peyğəmbər olduğuna iman gətirmişdir. Elləri var ki, ibadət edənlər idi. Elləri də var ki, səhmonlardan zəif iman sahibləri idi. Laçat vermirdilər vay axdeydirlər ki, zəkətə peyğəmbər səsələm götürür və bunlar da hamısı əhlur riddə adlanır niyə görə? Ona görə ki, riddə, yəni mürtədlərin sayının çoxluğuna görə bu müsəlmanlardan zəkət verməyən müsəlmanlar da onların adı altına girmişdi. Onların adı altına girmişdir və bunu da Şeyx Əbüləzər Raci, həfzəhullah muradla yəni bu nöqteyəy diqqəti çəkdi ki, Yəni onlar sadəcə yəni imtina verməmək yox, onlar həmçinin də buna görə buna qarşı döyüşüldülər və inkar edirlər. Və burada da yanaq inşallah. Sonra Əbu Öbeyd Rəhməhullahın sözündən başlayacağıq ki, orada imanə hər dəfə əməllər gəldikcə əvvəlcə imana aid olunur. Və əməllər hamısı imanlandır. Və burada Əbu Ubeyd, bunu bilmək lazımdır. burada arada Əbu Ubeyd, rəhiməhullah, yəni bu namazı və zəkəti gətirməklə murciyələrə rədd edilir ki, əməllər imanlandır. O, subhənək, Allahın bihəmdik. Əşhədə ənlə ilə iləni, təstafuruqa və ətubu iləyik.